La humanidad que batre hace el mundo enteroucho por la libertad no creo en cura ni credo voces libertarias una espada de divulgación libertaria y antiautoritaria soy humano soy creyente de las leyes naturales del sol del aire del viento de las estrellas fugaces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 que ja hem començat fa unes setmanes i, i crec que aquesta bueno, pretén ser, potser, si no, la definitiva que això sempre és molt pretensiós eh, si sí, la darrera d'aquesta sèrie de converses que estem mantenint eh, jo volia fer-te una pregunta eh, que aquests dies reflexionant he pensat al respecte d'això no? eh, tu creus que, és a dir, per tu el, el, el fet d'haver mentit entre cometes o, o sense cometes en el tema d'haver estat eh, empresonat en un camp de concentració malgrat haver patit eh, les conseqüències de la repressió del Reich, Alemanya, etc. etc, eh, Creus que això ha sigut una forma de lluita? És a dir, aquesta mentida es podria considerar Me he perdido, pero seguimos grabando, ¿no? Es podria considerar una estratègia per part teva? És a dir, a través d'una mentida, explicar certes veritats, no sé. Mm, això és una idea que jo m'he fet, és a dir, una, una conclusió a la que jo he arribat. No sé si, si tu creus que això és així o... Naturalment, eh, és indiscutiblement que hi ha un instrument que s'utilitzen, s'utilitzen molts, però en un sentit o altre... És un, és, és un part, forma part de, del discurs d'apropament de, de, de, a les gens que, que et senten i per les quals has de, has de guanyar la seva atenció, moltes vegades per introduir coses molt fondes per i que facin pensar. Però el que és indiscutible és que amb la lectura de qualsevol llibre, igual que quan comences a dirigir la paraula amb una gent, has de mirar primer que recaptar la seva atenció perquè del contrari no serà així, si tu comences un llibre i les primeres línies són una lectura àrida, probablement no seguiràs, mentre que verdaderament, sí si és atractiva la seva lectura en les primeres línies, continuaràs més, més avall, més endavant, continuaràs acabant d'aconseguir el que ha fet l'autor. En el meu cas, el fet de que introduís... El cas de la, del meu pas per un, per, un, per un camp de concentració cautivora ho vaig ser-ho generalitzant moltíssim, no parlant en persona precisament, més que algunes que altres vegades, però va ser l'intenció verdaderament de poder explicar a través de del que podíem dir dels javes mentiders, explicar tot el que havia succeït i el que desconeixien encara més, que no eren únicament el, els camps de concentració, sinó les raons dels camps de, de, de, per les quals s'hi havia arribat, i per, d'una forma alta historià sobre una part de la història del nostre país, que és la part que podríem dir més però també la, la més verídica la que mereix més respecte que és aquesta història la història popular la història de, no dic herois anònims però sí de la gent que està en l'anonimat i en la qual es de treure per l'alci amb aquells nanos no precisament dels savis que havien estat als camps de concentració, sinó dels savis que no havien estat als camps de concentració però que havien patit repressions, que havien passat per de del que consideraven inclús eh, flaqueses, però que se'ls havia d'explicar com eren els seus savis, com eren els seus besavis, verdaderament, i què és el que havien, per el que havien tingut que passar era necessari perquè ningú parteix de zero amb la seva història, ningú pot partir de zero sobre la seva història i era sobretot amb un país com el nostre, en el qual la història havia estat tantíssimament amagada o ignorada i que s'havia de fer una lectura una lectura que dongués coherència a la història d'aquest país. Els, els republicans espanyols, o els que no eren republicans espanyols, o d'altres, verdaderament que no eren ni tan sols espanyols, o no van caure del cel sobre un camp de concentració, sinó que hi havia unes raons per les coses i una sèrie d'històries, verdaderament, que els havia portat fins allà, que els va portar fins a les càmeres de gas en, mol, en, mol, en molts aspectes, però que això s'havia d'explicar. Tu creus que d'alguna manera, perquè es diu es diu que el fet de que, de que aquesta impostura, aquesta mentida ha perjudicat la credibilitat o inclús que ha fet un flac favor per entendre'ns a, a, a, a la gent que està bueno, o millor dit, ho plantejaríem al revés, que li has fet un favor, li has fet un favor als negacionistes de l'Holocaust. No? Tu estàs d'acord amb aquesta afirmació que crec que s'ha estès o es va estendre en el seu moment. A la premsa, que és la que bàsicament s'ha dedicat a, a crucificar-te, per dir-ho manera, no? O sigui, per a utilitzar un terme cristià, no? Vull dir... no? Els negacionistes, els negacionistes han existit sempre. No creixo no és... els nazis, vaja. Els nazis, sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. No, nazis, nazis i no nazis. I nazis, no? I no nazis. No. Per al negacionisme ha existit, ha existit en tot moment, de manera que no és nou. Que s'hagi aprofitat el, el fet això que s'hagi aprofitat, sí, però llavors dirien que parlar de l'oportunisme, i jo diria de l'oportunisme d'uns i altres, d'uns i altres. Jo em penso que se'n va aprofitar d'aquesta situació que es va donar i les conseqüències se'n va aprofitar inclús dels que no eren negacionistes de l'Holocaust, sinó que eren negacionistes de l'Enric Margo i els que eren negacionistes de moltíssimes coses més, d'aquesta història, que no és la història únicament dels camps de concentració. Jo em penso que d'una forma o altra van haver coses, van haver, fe... van haver coses verdaderament que no van agradar i no eren precisament les coses, eh, la suplantació o la impostura del camp, de, de, dels camp de, del meu pas pels camps de concentració, sinó de moltes més coses que vaig dir a través de totes aquestes xerrades. Penso de que hi ha una ignorància tremendíssima. i em penso que es, es va jutjar en principi els mitjans de comunicació, per descomptat, no és nou, el fet de que una notícia com aquesta és notícia, que s'ha d'explotar, i és el que van fer tots els mitjans de comunicació. Els hi vaig donar probablement aquesta oportunitat, però també estic segur que han passat moltíssims anys ja, i em penso que han passat sis anys, i el fet que encara es mantingui, es mantingui el silenci sobre la persona de l'Enric Marco, que es mantinguin inclús, una sèrie de coses que es van dir que no s'aguanten per al lloc perquè no hi ha proves de res completament, és una prova de que, de que no s'hi va bastar precisament en denunciar la sinó que s'havia de destruir d'una forma o altra a, un, a algú que explicava altres coses que no eren únicament els, els, els caps de concentració. De totes maneres, l'Enric Marco ha sigut una persona que no ha estat perseguida únicament per això, pels mitjans de comunicació, jo podria dir de que... Eh, durant moltíssims anys i voldria dir els més recents des de la reconstrucció del 76 eh, l'Enric Marco va ser va ser moltes vegades eh, pues atacat per la premsa d'aquell temps que era el secretari general de la, de la CNT va estar atacant moltíssimes vegades i se li va dir també de tot de manera que el fet que hagués ofert atacs no ve de nou i que es aquests atacs i que es mantinguessin aquests atacs des, de, de, de, des, de, des del JJ R, R, amb molts d'ells dels quals podríem, podríem rebuscar en a la premsa i ens trobaríem a un Enric Marco ja llavors ja atacat pels mitjans de comunicació. Jo crec que, que després de haver de, passat tants anys i en la vista de tot el que ha anat succeint i d'aquesta reiteració dels atacs verdaderament vol dir alguna cosa, alguna cosa que la gent verdaderament o intenta mantenir perquè encara d'una forma o altra hi ha una certa consciència de que, de que no va ser tant tan una impostura com una distorsió de la seva pròpia història, sinó, de que, sinó que, a més, eh, algú que no va fer res completament, Pues intenta enfosquir una cosa que és real, i és el treball de feina que va fer l'Enric Marco al el, el portar amb la història a conèixer. Jo em penso de que de les moltes cartes que podríem ensenyar, de centenars de doxenes de cartes quan menges com ambienten els alumnes que m'escriuen, no es parla molts dells, no parlen de, de l'impacte que, que han representat les paraules de Landry Marco amb aquest discurs, no? sinó que parlen de que els hi es obert, els s'ha obert un món en el qual no coneixien, de que veuen les coses d'una forma diferent i que consideren la necessitat de lluitar per un món nou. No és això, és la pressa de consciència de la gent, com els hi deia, necessito, sinó altra cosa, que prengui el primer recarrer, consciència de les coses, verdaderament. És aquesta la lliçó. Jo em penso que moltíssimes persones, que jo et de bona fe, per dir-ho de bona fe, per dir-ho de bona fe, mantenen aquests atacs o aquesta crítica a l'impostura d'Enric Marco, no han escoltat l'Enric Marco, no saben, darrere de les seves xerrades i dels seus escrits, què és el que va dir l'Enric Marco referent al món, referent a les situacions en les quals es trobava, referent a aquesta història tan poc coneguda, no de, de 10 o 15 anys enrere, sinó de molt més enllà, que la coneix perquè l'ha viscut, eh?, jo penso que verdaderament en aquestes cartes d'aquests nois i d'aquestes noies que diuen avui he tornat a la vida, avui per fi, jo crec que m'útil, la meva vida ha canviat perquè he pensat amb això i això, he recordat una iaia, o he recordat això, o he recordat una o altra cosa i m'ha donat la impressió que verdaderament s'ha de lluitar per un altre món. Tinc moltes dotzenes de cartes que posearia a disposició de qualsevol que tingui necessitat de saber quin és l'impacte que va causar moltes vegades el discurs de l' barco. És natural que em vaigi obligat a portar un certificat de semblava com diòdic semblava lliberària per molts d'ells i també naturalment de portar papers i testimonis que provin les coses. Avui dia estic en disposició i estic decidit naturalment a a posar-se, com acostumem el castellà, a fer refregar-se pels morros d'algú verdaderament alguns d'aquests papers. No necessito que no algú reconegui que es van equivocar, sinó senzillament que a partir d'aquesta tinguin major respecte per la, per la vida, que tinguin un mateix respecte per l'essència del llibertari, que em penso que és el, la persona verdaderament que jo diria que m'atreviria a dir que ha de jutjar amb munt de compte i amb molta prudència per no convertir-se verdaderament en un jutge com els que mm, correntment corren per la nostra societat. <coughs> Dic això perquè aquest rep d'aquests dies que estic regirant papers ja fa temps, que regiro papers, però que em pensava de que no seria tan necessari, sobretot dintre dels meus cercles, dels que considero encara dels meus cercles, jo, amb tant, tanta gent doncs desconeix la vida de, de la nostra organització. Penso de que tinc indiscutiblement que apropar-me. a mi sempre m'ha sobrat el coratge, probablement per inècia, jo diria que per inèrcia ens sobra el coratge i que per tant no tindré més remei que cridar l'atenció i de dir demano la paraula és el meu torn. i amb dret amb això demano senziment exigeixo, exigeixo, que algú sorti de la seva ignorància, que comenci a dir algunes coses. I no és perquè estigui disposat a, disposat a presentar-me davant d'un tribunal llibertari o no llibertari. Bueno, és el que anava a dir, ara que dius això. No? O sigui, jo crec que dintre dels, dels mitjans llibertaris, dels, del nostre entorn, per entendre'ns, no? eh, eh, bueno, se t'ha criticat molt. Potser hi ha molta gent que sense conèixer, com tu molt bé dius, la teva trajectòria personal jo crec que és un mal una mica que no té res que veure ja amb ser o no llibertari sinó que és un mal de la humanitat no? que és la de... a la que es posa el disparadero algú eh, aquest tio ha és... fet això no? llavors de repent... Eh, hi ha com una espècie de moviment per aclapar bueno, allò i, i dir aquest tio és dolent o no? que aquesta tia, o sigui, aquest, aquesta persona és, és això, no? Llavors molta gent d'alguna manera li encanta assenyalar amb el dit i dir aquest, aquest ui aquest, aquest, aquest, clar la majoria d'aquests que diuen això i jo trenco una llança al teu favor en aquest moment, eh, penso que no et coneixen, no? Vull dir, jo crec que d'alguna manera també un dels motius fonamentals pels quals jo em vaig eh, entastar amb, amb fer-te venir a la ràdio i amb fer-te aquesta entrevista era la meva, bueno, la meva fe, entre cometes, si és que es pot dir així, amb aquestes paraules, no? en què una miqueta de la veritat sortís, no? vull dir, perquè també penso que la falta d'anàlisi, la ignorància i la poca objectivitat que, que es té amb, amb les persones i amb la vida de les persones que han lluitat per, per, per, per tot el que has estat lluitant tu, doncs crec que mereixia, mereixia eh, entre altres coses que tu ja has fet, doncs que segurament eh, últimament estan sortint coses a televisió, eh, gent que et busca perquè vol la, la darrera versió de l'Enric Marco sobre aquests temes. Eh, la nostra intenció i la meva intenció era simplement la d'obrir aquests micròfons perquè d'una forma lliure i d'una forma sense cap tipus de, de curser, només el curser tecnològic o, de, o del, en aquest cas, doncs de, la, de, la, de la tècnica, és a dir, bueno, ens permet gravar una sèrie d'hores i aquí estem, no? Jo crec que necessitaríem saber, jo crec que la gent vol saber, la gent volia saber per què, jo crec que una mica ja ens ho has contestat per què, no? I, I després, eh, l'última cosa que et volia preguntar al respecte d'aquest assumpte, que jo crec que és un assumpte bastant pelut, eh, el tema de d'Amical i de tota la història de la impostura, és, tu creus que darrere del Bermejo i d'aquesta gent que s'han dedicat a investigar i a treure un fil, i de tota aquesta gent, hi ha algun eh, interès especial eh, pel fet de que tu siguis qui ets. És a dir, t'ho vaig plantejar d'una altra manera, si tu em comptes de ser ex-militant de la CNT i ex-dirigent de la CNT, és a dir, per tant, un, una persona llibertària, fossis, anem a fer una mica ficció, fossis d'una altra organització política, no sé, del PSUC, o haguessis estat al PSUC, o del, jo què sé, no sé ara, d'una altra organització, t'hauria passat el mateix? No, naturalment, capeus, eh? naturalment, naturalment, naturalment que no. Primerament, dir-te de que si jo he vingut eh, i he prestat estar davant del micròfon, en bona part no has dit tot per una qüestió de notorietat. A mi no em sou de notorietat. Quan la gent de la, de la Micala es pensen de que... o, de més, ens pensen que vaig anar a la Micala a, a, a, a convertir-me en una personalitat, s'equivocaven. Jo venia d'altres organitzacions en les quals havia jugat un, un paper, diríem, no únicament representat, representatius, de pen que és el que havia fet i de mirada de, de xarcar i d'organitzar i de fer de bé fer organització. perquè sempre m'ha donat la impressió de que si no els tenen revolucionaris diferent, difícilment es pot fer la revolució i que la gent pot pues, havia de prendre consciència de manera favorable que en bona part el fet de què estiguesen aquí va ser perquè tu Joan pues, m'havies conegut i perquè ja recordava encara aquell jove reixat, verdaderament el que volia, jo recordo que volia cremar tot i que era necessari, estava decidit agafar el pa o el que fos per, per retornar les agressions, rebutjar les agressions si eren necessàries. I naturalment el fet de, de que s'hagi aprofitat, jo sempre dirà el mateix, jo penso que les conseqüències de la... De... El descobriment de l'impostura han sigut molt més considerables verdaderament a la causa que les va produir. El fet de que jo mentís en aquest sentit no va representar en principis no va presentar i en principis fins que no es va desencadenar no va representar pas una un altra cosa que portar el discurs verdaderament de la gent que havia estat deportat, la gent que havia estat dexi·lada, la gent que havia estat deportada, i, i no únicament els espanyols, sinó tot eh, en general. I això va, com a, com a conseqüència, va portar un cas de presa de consciència. Per què? perquè jo inclús els donava la lliçó que no es veien, no tenien que mirar únicament els, els nazis com els criminals, aquests criminals sedents de, de sang, sinó que abans d'arribar a aquest procés, abans havien deshumanitzat inclús a la gent a la que després sacrificaven. El nazisme és un procés de deshumanització que no es, no s'analitza no més que lleugerament per saber verdaderament quines són les coses que van guiar amb aquella gent, com amb altres arribar fins a fins a aquest extrem que es va arribar. Per tant, el fet de que s'aprofités bueno, no era el meu cas. jo podríem dir de, de que dintre de, la, de les generacions acostumen a haver-hi una sèrie de gens que no són excepcionals però que de vegades pues, són diferents. per una sèrie de raons, per qüestions de coincidir amb un procés històric amb un moment en els quals es s'obliga a subir, un paper s'obliga a assumir perquè eh, no hi ha més remei que fer-ho. Com jo dic, quan la revolució passa pel, pel, pel, pel baix del carrer, l'única cosa que has de fer és baixar de la cera si, si vols participar en la revolució. I per altra banda, moltíssima gent, i com ara jo, i com molts molts joves arreujats, i si tu, Joan, haguessis sigut un jove d'aquells de l'any 36, hauries fet el mateix que van fer alguns d'altres, que es van convertir pues, en això amb una gent que no tenia, no tenia per perspectiva, no tenia més que la lluita, que és el que es va fer. Algunes vegades se m'ha dit, alguna vegada, tu potser eres un guerriller, doncs pues jo no dic que t'hi hagués un guerriller, però hauria estat, i si jo hagués format part de com ho vaig fer a la primaria, quan la primera caiguda, pues segurament hauria estat igual, i segurament hauria acabat com van acabar d'altres gairebé segur, que hi acabaven perquè no hi havia, no hi havia altre camí que llavors ja com, ja com a persona militant en aquell temps ja vaig sofrir els atacs verdaderament i la repressió i tot el que va certificar la clandestinitat, ja volia dir senzillament que ja sofria, començava a sofrir els atacs com a conseqüència de la meva militància. I després jo diria que van continuar van continuar i a partir d'aquesta forma de tendre la lluita, de seguir lluitant, <coughs> naturalment havia que ser víctima dels atacs de tota aquella persona que em considerés que jo els perjudicava. I d'una forma o altra jo em vaig manifestar diferenciat que l'aprofités del Benito Vermejo. El Benito Vermejo va, va, va, va fer la seva funció com a investigador, però no, es va quedar al mig camí i no va dir que hi havia uns peros i que l'Enric Marco això i això, però l'Enric Marco també això i l'Enric Marco també això. I això és el que va quedar per dir, que l'Enric Marco era també això. Tot això ha quedat amb més absolut secret. Jo em penso que el que verdaderament, jo em penso que és el que... És exigent, i jo tindria que exigir, naturalment, és el fet de que com a resistent també nazi, no com a víctima únicament, sinó com a resistent nazi, també vaig jugar el meu paper i com aquest, doncs pues, els altres. I això és el que, verdaderament, no s'ha reconegut. Ha sigut una, una frustració veure, per exemple, com els testimonis de càrrec que vaig tenir quan em van jutjar, amb aquell del judici de l'alt tribunal de Hamburg, em vaig jutjar per qualsevol dels càrrecs que el menor d'ells tenen 10 anys de, de confinament en, el camp de, en un camp de concentració o la pròpia execució, que fossin dos espanyols, precisament, dos espanyols, i que ningú hagi investigat sobre dos espanyols que es van dedicar a ser confidents de la Gestapo. I que és que les coses fan pensar, perquè no puc de menys que amb molta margessa pensar com és que aquestes persones en els quals hi havia la seva afiliació, perquè apareixia, van aparèixer en els documents que jo tinc de la, del, del judici, apareixen els el dos, el famós Jaume Poc i el reboller, l'un de, de, de Lletardà de Pons i l'altre de, de, de Valladolid. Com ningú va dir, no s'ha assenyalat molt dit? i Jo com deia un dia, no ningú s'hi va pintar la seva façana, on abans els van dir faxes, els van empaitar com pels carrers gairebé com em parpatar mi. Com els diaris que a mi em van atacar a la vegada que m'atacaven, no ho deien no vantir també. l'Enric Marco va ser, va ser ser processat, va ser així i van haver-hi uns espanyols que van convertits en directorctors i en confidents de la xerxa. Ningú s'ha recordat d'ells ara de l'Enric Marco que únicament va mentir per portar el missatge explicant el que havia passat en els camps de concentració i la història de la deportació i de l'exili, Aquest sí, els altres perquè no? Si posem amb una balança una cosa i l'altra veuríem què és el que pesa més. Llavors què passa? És l'ignorància? És el fet que ells no serien notícia? i Jo sí podia ser notícia? Aquells no? Per què ells no? Perquè ells no, perquè els, els confidents que quants, quants espanyols més no van caure precisament per les seves delegacions? o pel seu testimoniatge. Això és el que verdadraament tindien que fer pensar una micata la gent verrament. I si algú, si no se n'ha aprofitat, quan menys algú aquestes coses, les ha volgut ignorar perquè el que uri que ben valia. El Enric Marco l'impostor. Al ah, Enric Marco, víctima! pres per la gestapa durant una setmana, pràcticament, en les seves cascadres, torturat moltíssimes vegades, i després enviat al penal d'aquí, per veure de la forma que va passar. I tot el que arriba a passar, aquell Ardimarco, sí, aquest és aquest, aquest és el gran culpable. Ara, els altres, els que els van portar amb tot això, i amb mi, i amb altres esposenyols, aquests sembla que no consten. I això, després d'haver passat tots aquests anys, fa pensar, fa pensar... perquè perquè quan dius, bueno, si això no s'ha donat, si ningú ha fet el menor pas, precisament jo, què passen aquí? Què es pretenia? Únicament el que es pretenia era això? No, jo em penso que això hauria que formar part de la causa, verdaderament, de la causa de, de, de tot, aquest, tot això que, que, que ha succeït, que és l'afer Enric Marco. Lluitarem per l'utopia, tant si volen com si no,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 de la, dels fets. No? Vull dir perè d'guna manera, com tu dius, és a dir s'explica d'alguna forma pues que tu has dit això, has dit una cosa que no era exactament el que tu deies, però en canvi no s'ha dit com, vas caure, eh, qui et va delatar, eh, és a dir, no s'ha explicat no s'ha explicat l'altra part que potser no interessava tant perquè potser eh, resultava que eren uns elements que d'alguna manera et defensaven més que t'atacaven no? sí. suposo que això s'ha amagat i per tant a partir d'aquesta idea això és una manipulació jo després volia preguntar-te una cosa eh, tu creus que és a dir, se't pot se't pot acusar de narcissisme o d'algú així és a dir, no, no, i deixa'm acabar la pregunta perquè, a veure eh, la, la, la pregunta és aquesta i després la segona part de la pregunta és per què vas acceptar la, la condecoració aquesta com es digui la Creu de Sant Jordi Vull que ens ho expliquis, perquè això em va suptar més. És que ja tornem a estar una altra vegada, pues no, la teva situació. No, no, no, no, pel fet de mentir no, o no no mentir, sinó no no no no, no, no, no, no, que no. Però si mentit, les eh? si les mentides, les mentides de la, la meva i les mentides dels de més i les mentides dels de més són menys, jo diria que són lo menys, lo menys important. Jo diria que és molt més important les coses que s'han ignorat i lo que i que el que s'ha amagat d'una forma o altra ho ha permès que quedés amb la foscor. És això el que em do, precisament. Són coses que estan a l'abast pràcticament de, de, de qualsevol que se'n vulgui assabentar. Jo ho he dit moltíssimes vegades que la documentació que té, en el qual apareixen totes aquestes coses que semblen que se formin part d'una defensa meva quan jo o la rehabilitació, quan jo l'única cosa que vull és explicar és que ningú hagi tingut l'interès, verdaderament, de veure què és el que hi havia. L'única cosa que em ressaltava eren els titulars, però les coses que inclús jo posava a la seva disposició, llavors ja ningú els hi ha prestat eh, excessiva atenció. Jo volia dir que el com que queda pendent de la pregunta en la qual em preguntaves tu si és que eh, el fet de que hagués estat amb alguna organització verdaderament amb, amb, amb, amb influència suficient si sí, hauria canviat una miqueta les coses, i em penso que sí. Jo em penso que quan menys verdadment s'haurien deixat d'una banda de que, de que no haurien sigut al menos no hahaurien sigut en càustiques com, com van arribar a ser. Jo entendria perfectament de que hi és algú la meva pròpia organització i vaig ser el primer en sortir-ne per cobrir-la, presentant la meva divisió i i resignant-me i fer la meva pròpia de, declaració de responsabilitat respecte a l'impostura. impostura, ho entenc perfectament. El que no entenc verdaderament és que alguns, com alguns articles d'opinió que van sortir en aquell temps, que mai, que mai més els he tornat a veure amb un, amb un, amb un rotatiu com el País o com el periòdico que mai més els he tornat a veure fosin verdaderament amb un enorme desconeixement sense haver-se intentat mirar res però que últimament el Verbejo va fer una certa investigació però va haver que no havia investigat res més si no, a partir d'una informació es van passar perquè va ser una passada no, jo crec que verdaderament si hagués tingut al darrere pues, un, un partit, hagués tingut una un organització altre, hauria trobat probablement almenys el grup balador. O sigui, t'has sí, sentit, des, no des, sentit desassistit desassistit, jo pràcticament malgrat m'agrada dir que algú pues, va dir pues, mira, deixem-ho i, i el que està fet, eh, moltes gràcies per pel que vas fer en un moment donat i prou, jo em penso que no puc viure de la pietat que em, que em, que em, que em faci nosaltres, ni tu mateix, que em vas conèixer en temps de lluita, haver de saber on vaig estar i de la forma que vas amb la debilitat que vas representar no, jo no en tinc prou, bon, senzillament què se'm reconeguin en base a mèrits altres mèrits contrets que se'n consideri que, bueno, una cosa per l'altra. No, no és això. Jo aquest capítol el vull verdèriament deixar perquè és el capítol que verdèriament del qual se'n treu. Penso que no són els enemics, no són els enmics i els que fan la crítica oberta, els que m'han perjudicat, també els que em perjudiquen, i sempre ha estat així, al llarg són, són els, els, els verdèriament els companys de viatge i i són sobretot els ignorants, que em va ser els titulars únicament, i el que diuen quatre veus pues, ja els sembla que és suficient i que s'ha d'acceptar. No m'he trobat amb, amb cap acte en el qual ha estat, que cap història no m'hagi girat l'esquena i m'hi hagui donat la mà, si no, i tant mateix, moltíssima més gent amb el qual vaig trobar-me, i que encara em segueixen donant la mà i dient-me quina llàstima en Riquet. Eh? Sí, va ser una verdadera llàstima. No sé si ha algunes coses més que m que m'hagi deixat amb... amb la pregunta perquè aquests dies que, que estic, estic preparant aquests dossiers que penso que haig de portar enviant algú per fer-lo si és possible fer-lo pensar no crec que es tracti que vulgui acabarien d'opinió. No tracti que varien d'opinió. Jo lo que em penso que el sí és molt necessari és que es vinguin dintre de seu, que aprenguin consciència verdaderament del que hi ha, que ho llegeixin, que ho i ho després de tot això. Si és necessari, callin, però aquesta vegada d'una forma honesta, senzillament, i no per sepultar en el silenci... La, la persona de l'Enric Marco, que ojo, l'Enric Marco com l'Enric Marco no és gaire cosa, però va ser secretari nacional de la CNC i d'altres coses, i per tant no es pot trepitjar a la vegada, per exemple, no es pot trepitjar a la vegada l'individu i el que va representar. Bueno, D'alguna manera suposo que, que la pròpia entorn, el propi entorn de l'organització a la qual vas pertanyar Eh, m'imagino, vaja, que quan es produeix un tipu, una situació com la que es va produir en el, el cas de la impostura és allò de, de vaya marron nos ha caído encima, no? o sigui, com dit amb, amb, amb, amb, amb llenguatge una mica col·loquial, di, bueno, hosti, vaya, vaya, vaya lío nos ha metido este senyor. no? En canvi, jo tinc la percepció, que, que, que això segurament pot ser així, no? vull dir, que ens falta una mica d'exercici d'autocrítica, no? Podria ser això que tu creus que... que no... Jo tinc la sensació, també, de que moltes vegades quan algú, algú eh, s'equivoca o quan algú comet un error i, i dona explicacions, o no les dona, o... simplement no se li dona l'opció ni explicar-se, ni a rectificar, ni no entenc quin és el mecanisme mental que, que fa que, que tinguem que ser perfectes, és a dir, d'alguna forma, en la societat actual, quan surt una... o sigui és a dir avui que tenim tota la informació que, que volem, és a dir jo crec que ens ha sobra informació per tot arreu, és curiós que aquesta pròpia manipulació de la informació moltes vegades oculti la, la, la, la bueno, diguem la, el fet objectiu, la veritat no? entre cometes. No? Bueno, hem eh, començam pel final. comencem al final ja haurem que només hem d'agafar lasa de la premsa tots els dies pràcticament i ens assalta ens assaltarà verdadderament un boom d'una estafa, un boom d'una falsetat i de més. i no, no. És a dir, la presumpció no, no, no. d'innocència, per dir-ho d'alguna no, no, no. manera, en el moment en què, en què es diu aquest senyor ha mentit, i llavors es comença una història, tu fas unes declaracions, eh, dimiteges del teu càrrec, eh, llavors comença tota una sèrie de cos informatiu, d'articles a la premsa, és a dir, aquella persona que havia arribat a... a, a, a, a o sigui, que representava una associació de, de persones eh, víctimes de, del feixisme i del, dels, dels nazis els camps d'extermini, etc etc. Eh, es passa la picota és a dir, se la passa per la pedra o d'alguna manera pues, bueno, se la machaca tot el que es pot no, és que això no pot ser perquè aquest home ha jugat amb la vida de la gent ha jugat amb la vida de la gent bueno, jo he sentit veritables bestieses sobre tu i he llegit best veritables bestieses sobre tu i jo personalment crec que la majoria de la gent que l'has escrit no té ni idea ja no solament de que Enric Marco sigui Enric Marco sinó del de que representava Enric Marco és a dir, no la persona, sinó el que aquella persona pot representar en un moment determinat, com tu abans has dit. És a dir, bueno, Enric Marco pot ser poca cosa, com tu deies, però Enric Marco resulta quina casualitat pues, que els anys 77 o 78 o 79, l'any que sigui, represent... o sigui era el, el que bueno, secretari general de la CNT, no? llavors vull dir, eh, penso, penso que jo crec que això ha servit també una mica més per acabar de crucificar-te. No? I... Bueno, no sé si estàs d'acord o no. Jo... no no, no, no, és, és, és que jo diria que al llarg de la, del, de la meva militància de la meva vida, de la meva història sempre he topat amb aquestes qüestions és el que dic jo, sempre he topat amb aquestes qüestions eh, jo em penso que quan es va reconstruir al poc temps de reconstruir la CNT a la gent de l'interior potser millor hauria estimat haurien estimat més i el primer comitè no vaig estar-hi pas de secretari de la regional catalana, oh, eh? no vaig ser jo precisament, però que probablement la mateixa gent de fora, que la gent de dintre potser haurien estimat més posar-se un dels seus. Yeah. I un dels seus volia dir aquella, aquella, aquella, aquell grup verdaderament eh, consumit, eh, més que res, però una part de que verdaderament sempre hi ha existit, eh, sempre ha existit això, no?, Mm, per què? Doncs pues que d'una forma o altra la gent considerava que jo marcava una tercera via, que era la, la d'una organització de que ja no podia partir verdaderament a part dels conceptes ideològics, de l'any dels conceptes que hi havia en una societat de l'any 36, doncs, trobant-se 40 anys més tard verdaderament amb una altra qüestió, en la qual jo vaig intentar dotar l'organització de convertir-la en una cosa prou poderosa i prou forta, senzillament, perquè tingués que que enfortir les seves idees, verdaderament, amb la força, podria dir, amb la força que donava el pes i demés, no? Però tot això, a mi el que m'admira, i m'admira moltíssim, és que, és que entre aquests, entre aquests tribunals <coughs> aparegui un tribunal llibertari. Que jo sàpiga, els llibertaris difícilment han sigut jutges, o sinó sigui, que cada un de nosaltres s'ha jutjat per si mateix, i que casos com l'Enric Marco d'espantar-se, una organització com la nostra, que ha tingut de tot, que ha tingut persones dèbiles, flaques, ha tingut traïdors, i no s'ha tingut, cosa molt natural, perdèriament, s'espanti, s'espanti l'Enric Marco, que el margini <coughs> i que cregui a peu juntilles el judici d'una societat que el rebutgem com a llibertaris, hasta em sembla mentida, almenys hauria valgut la pena, i hauria valgut la pena d'adreçar-se a mi, demanar-me explicacions, demanar-me explicacions, i que jo hauria estat en tot moment decidit a donar-les, i probablement s'hauria aclarit, però no. Amb aquesta ocasió, verdaderament, els libertaris també van fer cor, -ho ho van deixar de banda. I a part d'excepcions que sempre les van haver, que van haver indiscutiblement, es van convertir, van fer, no van fer res més que que escoltar el que deien els altres, no es van dirigir ni em van, no em van permetre prendre la paraula, com acostumem, ni el permís a prendre la paraula, ni el permís, realment, el verdaderament, o les possibilitats de defensar-me. Una pregunta, Enric, estàs ressentit per això? És a dir, estàs ressentit de l'actitud de de, de l'entorn llibertari per no dir ni sigles ni dir res perquè bueno, diguem que, i, i és per això també que no has assistit als actes de commemoració o la presentació que s'ha fet a Barcelona al centenari de la CNT? No, jo no estic, no estic ressentit el que estic és sorprès estic sorprès que unes organitzacions, o unes organitzacions, tinc que dir de caràcter libertari, CGT, CNT, qualsevol altre moviment, potser en altres moments que no són ni els uns ni els altres, fora de les CCTs i de del que podríem dir confederals, sinó que hi ha molta més gent que és llibertària, que està, no està dintre d'aquestes organitzacions. El que sento, em sento és sorprès, més que ressentit. No, jo he assistit a una sèrie d'actes i alguns d'ells m'ha vist la gent molt sorpresa de veure'm, molt sorpresa, alguna gent m'ha sorprès de veure Algú se m'ha tensat i m'ha donat la mà, però, per allò de més, encara ens obre coratge, coratge per assistir, si no he assistit amb algun d'aquests, és perquè suposo que m'hauria trobat incòmoda. Bueno, estem parlant del que la sí, centenari i eh, per sencer, de centenari ah... m'arriben les notícies molt tard, m'arriben les notícies molt tard sencillament mm -hmm. i per tant, pues, eh, en aquest cas jo a part de que tu me havia dit alguna cosa, però no sabia quina era la data concreta però de... si m'haguessin invitat o m'hagués considerat que seria ben vist, a mi no m'hauria vist res. No, no, dir, que no que tinc no... por en xublet ni tinc por algú que s'aixequi, perquè ens sobren arguments, ens sobren proves, perquè ens sobren arguments i proves, verdaderament, per dia a qualsevol tot el que estàs dient, prova-m'ho, i prova ara que estem aquí, com deia jo amb els nanos, quan dirigia aquells grups que havien d'anar-se a través de les escoles d'einars, és el moment que us, us expliqueu, no? pues que s'expliquin verdaderament els que diuen el perquè és traïdor l'Enric Marco i perquè ha deixat de ser deixat llibertari, de perquè algú li ha semblat que ha deixat de ser llibertari perquè ha mentit. Bé, bueno, deixem l'assumpte de la mentida, perquè em fa l'efecte que quan a mentida refereix tots han sigut mentiders en una situació o en una altra. Jo no dic si va ser més greu o va ser o va ser menys. Jo no sé si va, sortir, si va ser per sortir-se d'un interrogatori o per, lo, per una sèrie de responsabilitats. No entro ni surto amb tot això. Però qui no ha no estat mentider. Però en quin sentit s'utilitza la mentida? per què s'utilitza la mentida, diuen que hi ha mentides piadoses, diuen que ha mentides piadoses i se justifiquen, segons els cristians se justifiquen, i segons la societat també. Jo no vull justificar la mentida. Aquesta però, mentida però, sí, piadosa, diguem que no ho era. No, no, no. O sigui, el té no, com no, a... Tu, no, no, no, no, una... estic d'acord amb tu, jo soc, jo soc, no serà piadosa perquè a mi, els meus companys m'inspiren pietat, m'inspiren respecte, però sí és una mentida respectuosa i perquè en aquests moments la l'utilitzo l'utilitza com un mitjà, com utilitza qualsevol, tu inclús, quan utilitza la teva música carregant sobre un instrument o carregant sobre un altre. Sí, bueno, a veure, tots utilitzem les coses, si ens posem així, tothom té els seus mitjans per comunicar-se. Comunicar El que passa és que, a veure, del que estem parlant, però el que estem parlant és d'alguna bueno, doncs manera hi ha molta gent que s'ha trencat, diguem, com se sol dir en llenguatge bíblico, eh, que estamos, estamos muy bíblicos, no sé per què, eh, rasgar-se les vestidures, no? Vull dir, bueno, jo, sincerament, no? Eh, el tema és que, que jo entenc Jo entenc que, que l'actitud de la gent ha sigut encarnissada envers a tu, Eh, per lo... no vull traure conclusions de lo que jo penso que cadascú tra les seves al respecte de les teves declaracions i de les teves manifestacions. Eh, el, el nostre objectiu sempre ha estat eh, intentar donar l’oportunitat eh, a aquesta persona que ets tu, d'explicar-se i d'explicar-se lliurement eh? i de que bueno, si d'alguna manera tot això serveix, serveix per aclarir una miqueta més eh, i de posar una miqueta de llum, Eh, o de blanc sobre nere o sigui de nere sobre blanc, perdó, a, a, a la realitat que hi ha ja amb tot aquest afer, pues, estarem satisfets. No? Jo aprofitant el tema de, del centenari de, de que bueno, de que d'alguna manera pues, avui a, a, a, la, la CNT avui està en boca de tothom. Eh, quina és la teva opinió? sobre el present i sobre el futur immediat del moviment llibertari de les organitzacions anarcosindicalistes. Si és que tens, si és que tens alguna idea al respecte. És difícil, és difícil perquè jo soc un anarcosindicalista, l'esperit és llibertari, però jo soc un anarcosindicalista. I jo penso que l'anarcosindicalisme l'anarcosindicalisme mereix en aquests moments una una reflexió considerable i jo no em diria que una rectificació de, de, de, de sobre, la, la pròpia, sobre la pròpia idea, perquè això ja és una altra cosa, però sí, possiblement, una rectificació en quant a l'estratègia que ha emplear. Jo penso que es fa molt necessària abans que re donat que no tan sols som dues organitzacions partides d'una sissió, sinó els que en som d'una forma o altra un i altra en són responsables verdaderament d'un món llibertari que l'envolta i que el qual hauria de donar un suport, no dic una formació, perquè moltes vegades pues, venen ja amb la seva pròpia formació, però sí verdaderament eh, el fet de constituir se amb una organització amb poder, amb força suficient perquè li permeti eh, passar, arribar, discutir, inclús jo diria negociar. A mi, quan jo em vaig retirar, em va retirar de l'organització de la militància, podríem dir, em vaig retirar perquè em presumia que en aquells moments eh, l'última rescició que es donava eh, doncs permetria d'unificar doncs, les dues CNTs que llavors es deien i no sé si la gent se'm va donar compte que jo, com era secretària en aquests moments, de del que es considerava regional catalana, la CFT, la Confederació Catalana del Treball, eh, aneccionada d'una forma o altra a la, CNT, a la CNT, que és així com a com va haver-hi la CNT d'Euskadi, com va haver la CNT del País Valencià, que es denominaven així precisament per evitar els enfrontaments amb la CNT que s'havia fet, diríem, amb el, el segell, i amb la representativitat. Em vaig, em vaig deixar, jo diria, llavors se'n va parlar de proposar-me en lloc del Joan Marc, que llavors es va sortir, i vaig considerar que no era el moment oportú que l'Enric Marc havia de fer una passa enrere, senzillament, i que aquesta unificació en la qual ell, d'una forma o altra, podia ser objecte de polèmica, doncs es donés a cap. Pensa que en aquests moments... Esclar, jo he estat molt allunyat, jo ja no sóc un treballador afiliat en lloc, perquè a part de la CNT jo no havia estat afiliat en lloc. No sé si vaig arribar a estar de la CGT encara que anímicament ho estigués, no en aquells moments. Sinó que em penso de que estem en un, en un camí que no podrem començar, si no acabem amb les nostres particularitats, perquè no són res més que particularitats i que verdement s'haurien de posar a reflexionar i mirar, de fer els sacrificis que siguin necessaris sí prou generosos amb nosaltres i amb el món que ens volta que no és únicament dels fanatistes i dels cegetistes, sinó de moltíssima gent per aconseguir verdaderaament que aquesta societat que teníem ara prengui consciència de on tenem i que el que representa, no a un any vistat ha dos anys vistes, sinó més més enllà, que és el que passa davant de les situacions en què estem. Parlem d'educació i sempre diem que ho tenien que haver fet, s'ha de fer això. fa 40 anys que es tenia que haver reformar de la llei d'ensenyament i fa 40 o50 anys que es tenia que have previst verdament qui haurien uns un cementiris de deixalles per l'energia nuclear. Verdament quan jo me'n recordo que anava a l'escó quan ja es va fer a la primaria hi havia aquelles alambrades com no van fer alguna cosa, no vam passar suficientment verdament. I jo em penso que si hem, de, si, si hem de ser hem de ser útils a la societat no útil únicament a nosaltres. No tenir la satisfacció que tot estàs net i amb això no estic conforme, el que s'haurà de fer alguna cosa verdadrament. Perquè això sigui útil i això serveixi a la societat o a la societat o el món en el qual estem vivint, que per això venim. Què més voldria si no tenir la veu prou prouoqüent i, i que tingués un discurs i la força organtiva i l xvent tot que que no tinc en no resta verdadderament per aconseguir això. Ojalà, i hagués amb aquests moments fóssim uns quants vells respectats que sense voler donar lliçons de res, si diguéssim, aquest sigut el nostre sacrifici, tota una vida, tota una vida pensant en transformar la societat. I aquest és el, i aquest és el patrimoni que us deixem, perquè hem de seguir, si no, què? què ens queda, verdaderament? Què ens queda? l'impotència, sense no fer completament, quedant-se així sí. de tranquils... Pensar que no podem fer res, com m'havien dit alguns nanos, dit, i que podem fer nosaltres, em deien els nanos dels instituts. Tot això que ens dius, molt bé, que prenguem consciència de que no estem amb un normal molt que bonem, volem, ni tampoc amb, la, amb aquesta necessitat, però què podem fer nosaltres en 12, 14 anys o 15 anys? Què podem fer? I els hi deia ajudar el company que tens al costat, que va retrassat amb aquell que li has de deixar els, els apunts, amb aquell verdament que ha caigut una depressió que no saps el que és, el que l'has d'ajudar. Jo em penso que aquí, per aquí comencen les coses. Això vol dir solidaritat, això vol dir comprensió. Això o sigui, vol dir participar verdament en la vida, en la vida comú. Jo em penso que això no és necessari verdament anar carregat amb un còctel, ni anar a fer missions a Amèrica ni a Àsia. o tens aquí mateix, al costat, al costat teu, en el bupita que tens al costat per donar una ajuda o per una comprensió per ajudar-nos allà on sigui, del teu color, de la teva religió, o no. Penso verdaderament que aquest és el missatge que s'havia de portar, un missatge generós, un missatge que no parla de grans coses, ni de grans assanyes, i molt menys, però que haurà formar de ser a calar, perquè no ens queda més remei. Què més voldria jo si no haver aconseguit amb aquell temps en els quals la CNT jugava alguna cosa, que els nostres ateneus haguessin proliferat en tots els barris? no vaig No vaig aconseguir mai verdement, sinó que la gent vingués a sota les cendilles de la CNT quan se, se, s'es tenia que fer alguna cosa de, de certa importància. importància, em penso de que va mancar dins de la rauja i de l'entusiasme que va haver aquella tenissmentut, va mancar de més un esperit constructiu, útil i de servei, verdament, que havia de ser d'aquesta manera i haurà de ser d'aquesta manera si han de fer alguna cosa, del contrari, aquesta gent que tenim ara que estan decidits a ensorrar-se amb el temple eh? I, i verdaderament ens han, guanyat, ens han guanyat la partida fins ara i sigarem segurament molts anys a poder refer però com menys hi ha d'haver la consciència, la satisfacció moral, la pròpia de que estem en el camí verdaderament de, de, de sortir-se'n i jo de no deixar-los verdament que fagin amb nosaltres el que vulguin, perquè ho fan cada vegada que ens, ens planten una cinta blava perquè no puguem aparcar el cotxe o perquè ens fagin la santíssima en qualsevol tonteria perquè ens donen mil, mil voltes. Pensa que el primer que hem de fer és trobar-nos amb nosaltres mateixos i amb aquelles persones, i amb aquells amb els quals podem compartir i solidaritzar. No hi ha més res bé. Jo me'n recordo aquella figura d'en Joan García Oliver, tan militarista, amb el fusell en mà, aixecant -la el rifle al maus i li dient qui deia, qui deia que l'exèrcit no es podia vèncer, qui ho havia dit que el poble amb armes no podria fer-ho, no parlo del poble amb armes amb el sentit d'estar armats, però sí que ens haurem d'armat armar d'una altra forma, discutir menys entre nosaltres -me, i discutir les coses que ens, fan, ens poden fer sortir. No sé, jo tindré aviat tindré 90 anys, però per descomptat eh, penso que valga la pena encara de, de, de, jugar, de jugar aquesta carta i ojalà tingués encara les possibilitats, verdament, que tingués eh, la força moral que d'una forma o altra ha sigut una de les coses, verdament, que s'ha m'han desarmat, perquè m'han desarmat perquè d'una manera o altra jo era, era en bona part en alguns moments era la paraula i voldria que més voldria si no pogué tornar a ser la paraula, no per, per adquirir notorietat, no per ser protagonista de res completament, sinó per dir-los això, el que vam, això el que vam fer el que vam intentar fer, senzillament i no ens volem, no ens volem posar com a exemple de ningú Ciutat Podrida Una pregunta, reconeixes eh, amb els moviments alternatius d'ocupació, moviment llibertari actual, etc., la influència de, de l'organització, de la CNT? És a dir, de la CNT per un cantó com a Mita i per un altre cantó com una organització real? És a dir, jo recordo que quan era molt jove em eh, vaig afiliar al sindicat de la metal·lúrgia i tenia a vora entre 16 i 17 anys, no, no arribava als 17, crec que tenia 16 a punt de complir 17. Jo recordo que en aquell moment per nosaltres ser de la CNT era com algú grandiós, no? vull dir, era com, no sé, pertany a alguna cosa especial eh, jo diria que quasi màgica amb una espècie de màgia revolucionària no sé, és molt infantil potser sonarà molt infantil molt, molt tot lo que estic dient però d'alguna manera sí que havia una espècie d'enamorament col·lectiu de la joventut d'aquella època per l'organització i per tot el que representava el moviment llibertari no? llavors han passat 30 30 anys eh? 30 i pico anys i, i d'alguna manera tu creus que amb l'actualitat els moviments que es poden considerar alternatius Antisistema, Llibertaris Autònoms eh, eh, eh, eh, X, Y, eh, Z és a dir, tota aquesta gent que està donant canya ahí creus que d'alguna manera també és fruit d'aquesta llavor de la CNT i del moviment llibertari d'aquella època o no? O, són, o ha hagut ahir una... Jo, jo no crec, jo no sé Prebut, per què... Eh? Sem... És una pregunta no, no. així una mica tendenciosa, però... però... Sembla que jo, i eh, de vegades he fet el comentari, no? però eh, els moviments alternatius moviments, no sé, els moviments alternatius són els moviments libertaris, són els moviments de, de l'amor lliure, són els moviments de l'amor a la naturalesa, són els, els, els, els moviments de, de l'ecologisme, del cientificisme, són els moviments verdaderament culturals, perquè el moviment libertari seran els que, que més publicacions es faran de tot tipus, no universitats, divariíem, diríem de majorogògiques ni que crien la vaga, sinó que crian també a la cultura i cridaran a la llibertat i quedaran a moltíssimes coses. de manera que els moviments alternatius que diem que en el 76 arriben qui els peig arribar. Són el, són el que poddien dir la resposta que hi ha hagut contra el franquisme, que han escut sí, ha orfe. Aquesta és la és que no es cotorfa, perquè nosaltres, el, el, el CNT, no ha tingut capacitat per, per poder-los agrupar en el temps de la clandestinitat i perquè altres partits, com per exemple el Partit Comunista, eh? darradera de comissions de les primeres comissions revolucionàries donc s'hauria pogut fer el cas sense de que després pues, torna partidista verdaderaament i se'n va cap a una altra banda fins a convertir-la en un su sociedaddani del, del, del partit. No? Però jo tant com dic que els moviments que arriben a mi el que en penso verdaderaament de que venien amb tanta força venien verdaderament de, no únicament de la manca d'organització que els van vam pensar de que no era necessari organitzar-vos, que l'home per si mateix aquelles idees que teníem respecte amb això. Jo dels moviments que han ha, inclús dels que persisteixen ara, ja verdaderament ja els van ofegant, perquè mal que pesa els van ofegant. Dels moviments ocupes, s'ha doncs, d'haver la filosofia que hi ha en el moviment ocupa, no en el fet d'ocupar alguna cosa perquè no tens lloc on t'anar a viure. No, no és això únicament. No es tracta d'anar a un lloc a buscar una habitació, es tracta verdaderament de què és el que representa el fet que hi hagi espais verdaderament que no són aprofitats per res i de que la... no tenim més remei pues, que d'una forma o altra reivindicar verdament el... un espai, la Terra, que és nostre de tots i que per lo tant has de llaurar sempre que no, no hagi llaurat algú per collir el fruit de ningú, però allà has d'estar. I qui diu això, pues, dirien altres moviments, inclús m'atribiria a dir uns moviments pseudo-nacionalistes, doncs pues, no recordo dels pseudo-nacionalistes, però jo en recordo ara, vull dir-te que en aquests moments, i, i això em parlo de fa poc, uns companys m'estan dient que de València fugen els intel·lectuals i, i, perquè en aquests moments, intel·lectuals i la gent que sobretot eh, fe, havia fet cultura cultura catalanista no, sinó cultura dintre de la cultura doncs, la molta que hi ha al la bona part que hi ha de cultura catalana sí, cultura en no? català, cultura en valencià o... I, i realment amb el francès Viadel de, pues, deia pues, com altres com Joan Antoni i Antoni Segura i d'altres que deien verdament Marín que deien que no s'hi pot estar, que no es pot viure, no es pot viure a València, si els catalanistes no poden viure els catalanistes, no els catalans. Mhm. Mm i em va donar una impressió de si que va fer recordar perquè amb... perquè man al PP se suposa, no? no? no, però és que me recorda però és que en va ser el paper, no és el PP qualsevol, no és el paper PP, de no, el PP de, de no sé, de Galícia o de o de fermadura o no sé, no. No, és, és un... Galícia, no, no, no, no, no, no, no, no, no, res, no res, el PP de el paper del de, PP de València és el que té la força, el poder financer. Sí, sí. El que té les institucions, el que ho té tot. Que tot, i aquest és el que demana València em va venir pues, al cap la realitat de que, els que en aquests moments l'essència o el moviment que defensa en aquests moments la democràcia a València és la catalanitat i aplicant aquest, aquesta afirmació aquesta observació que llavors, a, no sé. A, a Catalunya per exemple, quina és el teu anàlisi sobre, bueno, sobre això mateix és a dir, què, què, què en penses tu de la catalanitat a Catalunya de quina relació o si és que hi ha relació entre llibertaris, independència no independència què opines de tot això? perquè ara sembla que hi ha unes corrents sobretot, que sempre han existit Compta, compta, compte, compte, compte. No, no, no és que estigui afirmant que no, no hi fossin abans Dic que, però bueno, sembla que d'alguna manera hi ha un resurgir Eh? no solament del moviment independentista en general aquí a, a Catalunya, sinó dintre del propi moviment llibertari una sèrie de moviments envers Però, aquest tema, no? Quina no és, bé, quina és no la teva no opinió no. I, i què en penses, això? En Salvador Segui va, va, va passar per catalanista, i se'l va criticar, el seu catalanisme, també la seva, diríem, la seva forma de, de pensar i d'organitzar. En Pairó va ser també criticat en aquest sentit. Tanmateix, en la CNT van haver-hi molts catalans, en els cadres, precisament. I, com a catalanisme, no, jo em penso que hi ha s'embarreixant moltíssim els conceptes però que inclús en aquests moments hi ha alguns tipus de, diríem, de catalanisme popular com són els CUPs, com són algunes coordinadores, jo dic, per dir noms dic, dic alguns sí, que, sí. que m'han aparegut, com són aquestes coordinadores que d'una forma o altra, doncs és se separen una mica d'aquest acte catalanisme de flors i de violes i de folglore, i de folglore com alguns. Bueno, diguem no. que no són el catalanisme burgès de Convergència, bueno, no? Bueno, és el mateix que em voldria, no Convergència, bueno, podríem parlar del País Basc i podríem parlar també. Sí, no, però, però referint-se aquí es... a Catalunya, oh. o sigui, i després hi ha, una, hi ha una cosa, una cosa que... Però que, dispensa'm, sí. però que jo que els he tocat bastant, sí. que vaig ser invitat moltes vegades a parlar, eh, mm -hmm. eh? Va ser moltes vegades invitat a parlar-ne, jo diria hi més per part de, de certs grups, com els maulets, sí. certes, com els, els, els, els, els, els, els d'això... Però tu els, els maulets segonistes. els he de un caire llibertari, o no sé, pregunten. Jo penso que hi ha maulets que, que, que sí, per certes formes de, de fer, es queden de mig camí, no estan massa segurs, verdaderament tampoc, yes. eh, són brots són pràcticament, però per exemple, hi ha barris com Gràcia, que xapò, Gràcia, els grups que hi han per amours, com aquells dius entre més de, de, de teneurs, que els uns es diuen libertaris, els dius són Ateneus, obrers, dius, pa, tots tenen com osans, no? Com, que són sí, com un... són com comú, com a comú, com a... sí, però Gràcia té un top molt particular, la seva artesania, la gent que la gent que hi viu, ja. la gent que hi viu formen uns grups uns grups que jo diria llibertaris per independents, per independents inclús personalment, m'entens? Ja. No són el grup, no, són el, no Sants, Sants és una barriada gran en qual hi ha coses, no, Gràcia, ojo, gràcies és un conglomerat. Bueno, jo parlo de Sants perquè perquè es conec, sí, conec de bona no, no. tinta pues, que hi ha un, sí, sí, sí, no, una certa no, no, una certa i les, confluència. I, no? i els cotxeres van jugar al seu punt i el, els locals del, del, del metro de, del metro de les EGT també, dels locals del metro doncs, també van jugar, van haver alguns alguns factors, però eh, jo crec que ens falta alguna cosa que haurien que mirar, i aquest és el cas, la qüestió de l'organització. Una prova en, en temps, estem aquí per parlar de totes aquestes coses que, són, que ens haurien de fer pensar molt, no per la qüestió de l'Enric Marco, sinó per moltes coses més que podrien sortir-ne. Estem parlant des d'aquesta emissora, una emissora que té un, un radi d'acció i d'oients Bueno, arriba, arriba t'informo que arriba pràcticament fins a Mataró sí, arriba fins a Mataró però per aquí no sí, per busca, no busca, no? busca el dial i el troba busca el dial i, I, I el troba per... eh, perdona, perdona que t'interrompeixi i potser fins i tot una miqueta més enllà de Mataró però és que ha d'haver-hi ha una cosa i és que fer aquestes coses només pels compensuts o pels que saben on està el dial i no els hi el de trobar eh, escolta'm és una bona tasca, però que nosaltres hem d'anar més enllà. Quan Ui, les nostres publicacions van aconseguir verdament coetllar, va ser quan la soli mm -hmm. es venia als, als quioscos, quioscos de la Rambla. Jo me'n recordo, això. Perquè, sí, perquè la soli únicament per uns quants, i per fer una tirada d'uns quants als convençuts de sempre, Correcte. no era tan necessari com anar a buscar el que volien, que era captar, era captar, era formar era aconseguir que vinguessin perquè ens escoltessin i que els hi poguessin dir. Que a part d'això i de la nostra història anterior, amb aquesta aureola que hi havia, hi havia moltes coses més, que érem capaços no únicament d'anar a una vaga, sinó de moltes coses més. Jo me'n recordo els Nadals, uns Nadals que devien ser els del 77, em recordo anar pels mercats amb gorres, algunes boines, cercant diners, ajuda pels pobres, de Can Roca que havien sigut acomiadats en aquell temps o sigui tu feies el que fan els polítics ara demanant el vot però amb molta més amb molta més no, no, no, no perquè això ara els polítics ho fan molt això d'anar al mercat i veure el senyor pues, Papet i la senyora no. Maria jo, jo dirigia... i, i escolti que soc el candidat de la, a, a captar el vot vosaltres anàveu els mercats amb la gorra com? A passar la gorra per demanar... A passar la gorra, els... portar demanar... unes octavetes que deien oh, i que deien els obrers de Roca, de Can Roca, aquest Nadal, no el podran celebrar. Uh -huh. I venien de la gent del Medall, venia la Júlia, en venia aquest, en venia l'altre, right. i anava, i teníem un ressò, i portàvem el nostre discurs, i els hi aquelles dones que anaven a comprar, que eren dones de treballadors, que hi uns altres homes que no eren els seus, no eren els seus, que estaven en vaga, i que els havien fotut al carrer i que havíem de fer alguna cosa i que no podíem deixar los en pau. I eh, doncs podíem deixar-nos tranquil·lament i girar l'esquena. I no hi havia ningú, pràcticament, que girés l'esquena i deixés anar uns centris per als companys de Roca. Ui, la gent gira d'esquena perquè, és clar són modus vivendi també, hem perdut la confiança en el ser humà i a més penso que tenim un, una certa raó, la gent sobreviu com vol, no m'atreveixo a dir que són gent que ens foten els quartos i ens enreden perquè em penso que si ho fan i ens enreden és perquè els hi queden més collons que fer a fer-ho, però que verdaderament eh, hem de, de retrobar, i no amb les mateixes condicions, hi ha una labor de, de formació tremenda, i que a la vegada pues, ha d'haver una labor verdaderament de... de sindicalisme, que ha de ser revolucionari, quin dubte ha eh? d'estar, que ha d'organitzar treballadors que, la... que només pensen que en sobreviuen. Ex i... Existeix la classe obrera? Perquè es, no. di es diu que no. No, és que, bueno, la clàssica... No dic era... que ho diguem nosaltres, oi? Jo no, no, eh? no m'atreveixo a dir bueno. que hi hagin obrers, perquè com obrarisme obrerisme hi ha gairebé... A més, aviat els robots s'ho faran tot, de manera que desapareixerem, inclús com obrarisme. i Jo em penso que no, que hi haurà gent que va un botonet ja ho fan, ara no. Els farà contar. Però si sí t que cercar-ho, llavors, sembla la gent de que si no és obrera, i per obrarisme obrerisme tindrien que parlar de solidaritat, per exemple, obrera cosa que no existeix, però ja veure, sí que hauríem de parlar de classe, i si no de classe que en veu una miqueta d'allò, formats amb una formació suficient, que ha de ser a la fi de ser llibertària, a la fia de ser llibertària, eh? però una classe que els hi digui, que s'hi expliqui, que, hi ha un, que tenim de tot, que tenim un, una botiga, jo diria, en la qual es pot servir qualsevol cosa que que hagi de menester un ser humà per pot considerar-se un ser humà sense que sigui perfecte, perquè de perfectes s'has parlat abans de perfecció, sí. jo em penso que mai hauríem, jo com a llibertari m'atindré la pretensió de ser perfecte, que vol dir ser perfecte, ser molt honest, eh? no arrossegar-se la dona del prójimo, ni renegar, ni... Mm, jo... Mm, em... bueno, jo, personalment, jo suposo que hi ha gent que sent... No sé, a veure... Eh, que hi gent que hi haurà llegit el Kropotkin, no sé, suposo no? tu, evidentment, esclar, estic segur que sí, no? sí però vull dir que mitges, eh? bueno, ja, ja quan el vaig no, no, tu... llegir ja estava una miqueta desfasant <ríe> Clar, és que, ah, ah. Bueno, aquest és el tema no? jo, crec que hi ha jo crec que hi ha intel·lectuals contemporanis, doncs pot haver-hi Chomsky, per així amb bé ah, la ment ara mateix no? ah. i d'altres que segurament són molt interessants de llegir, que probablement els anys 70 i 80 Eh, jo recordo amb, amb, amb, bueno, recordo amb alegria per dir-ho d'alguna manera i amb, i, amb, i, amb, i amb molt bona onda pues, a la Bicicleta, aquella magnífica revista de comunicacions libertàries que es dedicava a, la, a, la, a difondre la cultura libertària amb, amb majúscules no? Vull dir. jo crec que, que segueix havent un moviment per escrit i, i avui en dia ja amb suport digital, perquè evidentment les coses han canviat molt, està la xarxa no? i això sí que amb els últims 17 anys o 15 anys ha canviat el món, no? vull dir d'alguna manera jo crec que la, la, la pròpia tecnologia està afavorint algunes coses i a la vegada també està minvant unes altres no? perquè per exemple, jo ara et anava a preguntar, eh, tu creus que abans t'he fet una pregunta, quina era el, el, la, la teva previsió doncs, pel, pel tema del moviment llibertari i tal. Tu creus que és possible que hi hagi una unitat d'acció dintre de l'anarcosindicalisme la, a l'estat espanyol? I ja, em refereixo a les dues organitzacions, o tres que hi han, dos, per dir-ho d'una manera també jo... crec que a Madrid hi ha una espècie de solidaritat obrera jo això... Bueno... això no em pregunto, no, si, és no, no. si és possible o si és possible i no, si creus no, que val la no, pena que, no, no, que això no, no, sigui si, així, si és possible, o... el que, que jo em pregunto és per què no, pot, per què no és possible Mal. per què no és possible quan no és possible, per què no ha possible si l'única cosa que ens queda és aquesta possibilitat si no veiem encara el llumet de l'utopia allà, allà al final de tot encara que sapiguem encara que sapiguem de que no hi arribem però que sí si ens marca un punt de referència si ens marca un punt de referència doncs si no som capaços de creure en això doncs pleguem, pleguem i anem-se'n anem a dormir convertint-nos en el que volguem podem anar a fer es perdenyes a dalt d'una muntanya o salvar el món o posar-nos al marge de tot posar-nos al marge de tot perquè no val la pena no, no, en van haver molts que van deixar els altres jugant-se la pell aquí baix i se'n van anar allà dalt a fer no sé què i ja. I, que, I que, per lo tant, jo em penso de que el que hauríem de plantejar se és que si no, si no aconseguim fer-nos la, fer la idea de que hem d'arribar a una possibilitat, marcant-se, inclús jo diria, marcant-se com a organització, marcant-se unes coses principals... O sigui, encara, o serveix, encara serveix allò de unió, acció, autogestió? És vigent això? Mira haurem de mirar-ho, perquè els autogestionaris moltes vegades han convertit en autònoms, que és el que vol la societat per desfotar-se al carrer sense indemnització de cap tipus. A cada una de les coses que ens ofereixen d'aquesta societat, i el tram fes autònom, aprofita l'atur, aprofita l'atur que et unes peles perquè et facis autònom i compra una furgoneta i et donarà una assessoria, el cap d'un any ha plegat l'autogestió, ha pagat aquell pobre, ha perdut, el, ha perdut els drets el la l'atur i de més si l'han fotut al carrer és un mas, un mas no? jo em penso que, que hem d'assumir bueno, les coses de forma ara, que ara feien... diuen que l'any 2011 em sembla que els autònoms per primera vegada a la història, sí, sí, diuen eh? no sé, crec que és cert no? que el 2011 sembla que els autònoms els, els eh, començaran a cobrar l'atur Sí, sí, per una part de l'atur, sí, sí, però... Oh, però el llegeix comença... Una part Comença a llegir, comença a llegir la lletra petita, comença a llegir la lletra petita i veuràs, i veuràs on quedes. Per això, cada vegada que t'ofereixo una cosa has de mirar què és el que fan, què és el que en donen, què és el que en negocien, què és el que, negocien, és el que negocien ara, què és el que negocien ara, A comptes d'acomiadar 500 treballadors, miri, escolti, només no acomiadarem no sé, 300... I estem conformes a cabo de que vostè, comptes de donar-li 30 dies, li donarem 35. Enric, farem la revolució algun dia, una altra vegada o què? Cadascú, a la seva manera, penso que se l'ha de fer. Tu creus que Ara, sí? si ens pensem que ser, que ser revolucionari és tenir... jutjar com, bueno, com aquesta cosa que estem parlant, aquestes coses que estem parlant, si pensem que com a ser revolucionari és únicament per freixar i no pensar que s'han de fer coses que creguin i que serveixin, tornem a estar en altra vegada igual. Jo vaig pensar que d'aquella organització seria una organització poderosa, que seria una organització de mil. vaig pensar que aquell bueno, aquel dia... No? Va ser-ho, no? Sí, ser aquell dia de l'escala amb aquest 10.000 treballadors, 10.000 treballadors, no 10.000 arreujats que també eren bons, eh?, que també servien, si no, 10.000 treballadors que anaven contra el pacte de la Moncloa, ojo, eh?, no ens n'oblidem que la qüestió és que anàvem contra el pacte de la Moncloa, eh?, hasta el mateix Cases, eh?, ojo, anàvem el pacte, i això va significar un perill. Jo penso que de... van haver-hi sortit, Era... hi, havia... Hi, havia... hi havia persones molt perilloses, eren les persones que volien fer una organització que ordentament tingués aquesta força per dir aquí estem, eh? I aquí hi ha una indústria, aquí plantem cara i aquí posem els collons i ja veurem què passen aquí, eh? No s'hi va fer molta por, els va espantar. I no era el moviment llibertari, l'única cosa que li feia en Blu Martín Villa, sinó la vertebració que es donava que els treballadors ja començaven a mirar cony, potser sí que tenen raó aquests. Potser ja. sí que serà millor d'aquesta forma. Recuperar, recuperar aquesta confiança amb els treballadors ens surt de molt difícil, perquè han perdut, perdut molts anys, han perdut moltíssimes batalles, fins a un extrem que pràcticament partim des de sota de zero. Però encara que fos únicament, únicament eh, per sentir-se millor, jo no dic, parlo de dignitat, perquè la dignitat la perdem algunes vegades la perdem quan no hi ha més collons que perdre-la, pues jo em penso de que és qüestió de, de fer una tasca que comença des de pràcticament des del principi i que, que hauríem de començar a fer. No vull que ens eligim, que em pensi que ens eligim ensalvadors verdaderament d'aquestes generacions o d'aquesta societat, però hauríem de fer alguna cosa per no retirar-se definitivament amb l'efecte de que, de que no hem fet el suficient, que si ens han de el cap, com ens tallen amb alguns, perquè per les raons que siguin, algunes d'elles jo són insospitades, eh? doncs quan menys no fer-ho amb, amb aquesta realitat de, de perdedor, d'un perdedor que que s'ha perdut, perdut a ell mateix. Jo em penso que els atacs són les organitzacions de les organitzacions i de més que planten cara i que inclòs els eniquilen formant part de la lluita, formant part de la lluita i que el que per mi rebuig de totes formes i havia tindre 90 anys és el fet de jubilar-me així, de no defensar verderament la, la meva l'antic Marco ni no defensar la història, i no defensar verdaderament les coses amb les que encara crec que amara, amb la llibertat, amb l'amor, amb les plantes, amb el cel, amb totes les coses que se m'apareixen cada matí quan surto al carrer. I si està en uvola, espero l'endemà pues que faci sol. Però jo ni sóc prou eloqüent, malgrat que hagin dit que seduïa la gent, ojalà, amb aquests moments, les meves paraules són sempre per fer assentar en una taula amb una sèrie de gent i dir-los-hi, mireu, l'únic avui és seure amb vosaltres. recordeu vos que, que encara podem fer algunes coses que probablement seran limitades, probablement ser limitades, però que no podem fer més passos enrere, que hem d'anar endavant... Progressivament com puguem aprofitar-lo que se'ns posi, però que no ens faci por moltes vegades d'entrar en un, un marder si després tens la capacitat de, de rentar-te i cada net que a mi no m'ha fet por senzillament moltes coses que que vaig tenir que fer, però que sempre vaig sortir tan net com havia entrat. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Con él son cinco minutos la vida se eterna en cinco minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los cinco minutos te hacen florecer te recuerdo, amando. Jo, jo el que vull dir, només per, per quasi acabar, et deixo acabar tu, evidentment, és que primer vull agrair-te el fet de que, com tu estaves dient ara, ens hagin pogut assentar en una taula i bueno, que tu ens hagis pogut explicar moltes coses que penso que són del, de l'interès de tothom, no solament dels oients d'aquesta emisora, ni de les emisores lliures, sinó de moltíssima gent. Esperem que amb els mitjans que avui donen la tecnologia, totes aquesta sèrie d'entrevistes que hem fet que estiguin a les xarxes, puguin també en podcast o sistemes de tecnologia actuals, sentir, es puguin sentir de redon. I que estiguin fetes en català, doncs ja intentarem fer d'alguna manera algun tipus de traducció al castellà o en anglès o el que faci falta. No? I disculpa que t'hagi interromput, eh, si vols acabar d'alguna sí, manera... Sí, sí, mira, apagar, acabar amb bures coses agradoses. També passo, també passo les de depressions, sí que... Em, em va telefonar, l'altre dia, em va telefonar un company meu, el Manuel Mesquida. Em telefonava des de Girona per dir-me que, després de passar el documental que havien passat a Girona, que havien obert un debat i que hi havia un pre de càtedres de, de, de Girona, de càtedres de la universitat, que havien, havien reivindicat l'antic Marco i la seva paraula, perquè el coneixien, perquè sabien que havia anat, i la fatàcia que havia fet els ciutadans... Això estem parlant després de, que es descobrís la impostura. Ara, ara, ara mateix. Ara mateix. Ara, fa ara. 3 o 4 dies, quan es va, uh -huh. fer, es va passar el documental, va ah, servir sí, sí, per sí. això. <coughs> Llavors, de mm. el Manel Mesquita em va dir m'agradaria molt veure't amb tu. Sé sí que hi ha un bloc, no sé on, d'algú pues, que pensa que de l'Enric Marcos, pues, no per l'Enric Marco, sinó per la història que va explicar, pues, això. i que la setmana passada havia sortit amb el meu nete d'un vol per allà, el Rossinyol, ens van aturar uns cotxes que havien anat a inaugurar la Pallera, que és un centre d'activitats pedagògiques, i, va baixar, va, i un dels cotxes es va aturar, va estar saludant el meu, el meu gendre el meu centre, per dir-ho, uh -huh. el pare del Lluc, <coughs> i em va dir, i jo a dir, <coughs> comentant amb el, la persona amb la que anava al cotxe, diu, cony, aquest home com s'assembla el que havia estat eh, secretari nacional de la CND, i diu, cony, i tant, com s'assembla, com que és el mateix. I llavors em va dir, no et recordes? I em va dir, no, diu, dels temps de la universitat a Béla perquè m'ho fan recordar els puestos on va estar. No vull fer un currículum de, de les teves assemblees de la universitat. Jo feia cursos de nit, i, i aleshores doncs em vaig recordar aquelles jornades que havia fet amb el Loquillo i amb la Victòria Camps parlant de les tribus urbanes mm -hmm. i d'aquells si, si tants llocs on vaig estar on vaig estar amb la gent perquè jo em vaig jo, i és que tinc tantes coses per provar-ho és que, tinc és que no em vaig perdonar res completament perquè la meva vida és que no he sapigut fer res més que lluitar. Encara ara, davant d'aquest micròfon, d'aquesta emissora tan modesta, estic lluitant, estic tan senzillament per la militància de l'Enric Marco. No per l'Enric Marco en sí, per la militància. I segur, segur com jo, molts més. I espera que encara no tens 90 anys, però tens temps per per després trobar-te amb una quantitat de coses. guàrdala perquè no sigui un dia et facin falta. Però que... I em va dir, i tu què fas? Diu, ara sóc, eh, sóc periodista a la BC. I era gran, deus estar posant de pujolar. Però em va dir amb aquell to que em va dir d'admiració, d'admiració com el secretari de, del que era llavors governador general, qui eren reventors, era que, era Rebentor, que va ser-hi un governador, i com van fer aquestes jornades sobre les tribus urbanes, amb les taules estàvem amb el Loquillo, que em va agradar molt, i, van ser, i la Victòria Camps també va discutir, va haver un tio que va venir representant al governador civil, les forces, perquè també va haver-hi les, les, les, les forces vivents. De quin sí, any dir. estàs parlant, ara? Eh, la... No ho sé, d'uns vuitantes. No, no els, no els vuitantes. vuitantes. Eh? Ja. I em va dir, va, va, dir va saludar, diu, no em coneix, dium, no, Diu, vaig estudiar amb tu a la Blaterra, diu i tu vas ser un exemple per tots nosaltres. Jo no he pensat mai que fos l'exemple de ningú, que vaig ser la meva feina militant com tenia que fer-la. però que potser sí que mirem, regirem una miqueta en no, les coses. I no vull parlar d'injustícies. m'ho passo pel darrere pel davant perquè no mem'n fan cap falta ja ja més del que m'han fet no em poden fer, i per descomptat això no té no dubte, el meu cor ja, ja m'explica la factura que, que ha de passar. I llavors, però sí, verdaderament, l'orgull que tinc, l'orgull que tinc, de que hi hagi tanta gent que encara siguin capaços de recordar-me, sí, i recordar-me senzillament, recordar la meva militància en allà on vaig estar. I qui diu això, bueno... Seria tot, tot, tot un paper que no acabaria mai, verdament, i que no espero que se'n faci un llibre de, de l'Enric Marco perquè no faco un falta. Sí m'agradaria que aquesta veu i això que arriba ara, que que l'escoltin, els que l'escoltin, els, els que siguin, ajudin a propagar-la. Que de les coses de l'Enric Marco, que es comprometin a algunes coses d'aquesta història de l'Enric Marco i que la propaguin i diguin, no, és que això no va ser així. Va ser així. així és. Hi ha una història que passa per tot això i per una sèrie de militants avui desapareguts, Matias González, Torremotxa, el mateix Caces, tota la gent del propi Bernils, tota aquella gent, tota la pobra Bernils, pobra Bernils també, del qual podríem dir que es va fer amb el Bernils, que van fer inclús els nostres amics libertaris de la CDT. Eh, moltes gràcies, Enric. Gràcies. Crec que podíem parlar amb tu una eternitat, sincerament. Ets un home d'una sí. gran, no, una gran sí. capacitat verbal i, sí. i, i, i, bueno, i molt, molt interessant de sentir, sincerament. Eh, salut i anarquia. Salut. I, i, visca, i, i, visca, I visca la llibertat. Visca la llibertat. Visca la llibertat, s'ha de dir anarquia. La llibertat hauria de començar a parar. Però és que la llibertat és tan inconmensurable que és totalment difícil de vestir-la tota. Aquí està. Cada debatí et diu això. Mi enemigo el capital El militar i el clero El político farsante Voces libertarias una espaida divulgación libertaria y antiautoritaria de la lluvia de las flores, el perfume del romero la de los trigales donde sale el pan del hue.